السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم الحمد لله الذي جالا قياده الاسلاميه اساس لفكرتنا ولاحكام شرعيه لقياس اعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلن تجد له وليا مرصدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وثارسى مخطواه اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد اود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوهتكن فتنه وفساد كبير نقولوا اسلام baada kumhimidi mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam wiki lipita tulifafanua tofauti iliyopo au natija iliyopatikana kwanza kwa kuingia mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina iliyofanya ikabadilika kwa kuingia mtumi sallallahu alaihi wasallam Madina ikaitwa Madinatul Munawwara tukasema kuingia kwa mtumi sallallahu alaihi wasallam kubadilisha hali ya Madina sio kwa kuingia kiwiliwili mtumi sallallahu alaihi wasallam kama ni kiwiliwili katika mji wa maka ndipo alizaliwa na akaishi muda mrefu miaka zaidi ya 40 na ndani ya mji wa maka. lakini haikubadilisha kwa kuwepo kwake sallallahu alaihi wasallam peke yake kuifanya madina kuwa kuwa maka, kuwa ni makkahul munawwara lakini kwa nini ilibadilika madina kwa kuingia mtume sallallahu alaihi wasallam tukasema ni kwa kubadilika Madina au kwa kuwa Madina kuwa ni Darul Islam mahali ambapo palibadilisha hali ya mtumi sallallahu alaihi wasallam kukabadilisha hali ya uislamu na hali ya Waislamu kijuu chini mabadiliko ya kijuu chini kutoka kuwa kwa mtume wa alaihi ni mlinganizi wa kirai anaulingania uislamu kirai anawaamrisha watu na kuwakataza na watu wanatekeleza na kuendelea na utozaji wao mpaka kumfanya mtume sallallahu alaihi akawa ni kiongozi wa kivitendo anapoliamrisha jambo linatekelezwa papo hapo madina mtume sallallahu alipoamrisha jambo lilitekelezwa hapo hapo na lili tukazionyeshwa kutolewa kabila zima la wayahudi kwa kuvua hijabu ya mwanamke mmoja ilibadilisha hali ya uislamu kutoka kuwa ni dini ya kulinganiwa kirahi tu mpaka kuwa ni dini inayotekelezwa kiasi tendo ikabadilisha hali ya waislamu kutoka kuwa ni zilla na unyonge Watu wenye kuteswa, watu wenye kutekelezewa kila aina za dhulma na kuwafanya waislamu kuwa ni watu wenye iza, watu wenye utukufu, watu wenye jaha. Duki zangu waislamu hiyo ndiyo tofauti baina ya maka na Madina na sababu ni kwa sababu ya Darul Islam. Tukasema vile vile Kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ikasababisha kuoni siku ya giza kwa Waislamu. Na vile vile pia kuvunjwa kwa, kwa dola ya khilafa 1924 ku giza kwa Waislamu Lakini tukaonyesha magiza tofauti ya magiza haya. Giza la kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam tukaonyesha kwamba halikusababisha na haliku zamini zila na unyonge. Tofauti giza na kuvunjwa kwa khilafa tofauti ni nini Tofauti ni kwamba ndugu zangu wa islam. alipokufa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. kama alipoahidi kwamba nimewaachieni njia iliyonyoka wazi usiku wake ni sawa na mchana wake ni nuru kuruka hapotei ila yule aliangamia naam ni kwa sababu ya darul islam ambayo maswahaba kwa kujua hii ndio ndio nguvu yao na ndio heshima kwa uislamu na ni wajibu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala juu ya maisha wa islam maswahaba wakamchagua kiongozi saidna abubakar kuwa kiongozi wao akawaunganisha nduku zangu waislamu kinyume na 1924 ilipovunjika serikali ya Kiislamu waislamu ulivunjwa umoja wao umoja ulioasisiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ukaleta heshima na utukufu baina kuanzia baina ya muhajirin na maans, muhajirun na maanswar kuungana muhajirun na maanswar kulisababisha heshima ya uislamu na waislamu kwa sababu muungano ni wazi munduki zangu kwa watu wa Islam Ndiyo katika aya ndio tangulia kuisoma katika suratul anfal aya ya sabini na tatu Allah subhanahu wa ta'ala atuwambia waladhina kafaru ba'dhum auliya'u ba'd. Ila tafaluhu takun fitna wa fasad kabir. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Makafiri wao kwa wao huungana na hushikana ni marafiki. Na nyinyi waislamu msipoungana na kushikamana kuwa kitu kimoja basi mtasababisha ufisadi kuenea mkubwa na fitna katika dunia. Naam, kwa sababu makafiri bendera yao ni ufisadi na dhulma. Bendera yao ni batil, wanabeba batil. Na waumini ndio wanaobeba haki na nuru. Kwa hivyo wao watakapochukua wa mamlaka, watakaposhikana na wakachukua wa mamlaka, lazima wataeneza ufisadi. Na ndham, wao wameshikana. Duki zangu wa Islam taonyesha mshikano wa kikweli ambao kwamba ndiyo mshikamano ambao wenye kuleta natija. Na mshikano ambao siwa kuleta natija. Tutatumia waka katika kulieleza hili. Duki zangu wa mshikamano walio shikamana nao maanswar na muhajirun ulikuwa ni mshikamano wa yaqida. Na ndio mshikamano pekee uliowadhaminia wao. Kuendelea uliowadhaminia wao, kueneza Uislamu, kujalia Uislamu kuwa ni mfumo ambao kwamba ulioko juu kama lilivyo lengo lake ndugu zangu waislamu kushikamana kwa, muha kwa, ma kwa muhajirun maanswar alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuwa to the blink ya kutaka kufarikiana manswar ma wakiwambia muhajirun minna amir wa minkum amir lakini wakalifahamu hilo sio uislamu wafundisha na wakarudi nyuma wakashikana kikweli ili juu ya kuwa mtumi kipenzi chao ashawaondokea aliyekuwa kiteremshi wa wahi ashaondoka wa lakini ilidhamini nuru aliyoiacha mtumi sallallahu alaihi wasallam kuendea kuendelea na kutawala kwa zaidi ya miaka alfu katika dunia na ikawafanya waislamu likawa ni dola lenye kuendelea na nuru lakini angalia waislamu walipokuja kunyweshwa sumu ya mjawanyiko kwa sababu kabla tulisema kabla makafiri kuweza kuwawahi waislamu na kuvunja daula yao kwanza waliwanyesha sumu mbovu ya kuwagawanya gawanya wakawagawanya kwa misingi ya kia aswabia aswabia za kikabila kwanza alipo kaja wakawagawanya mjawanyano mkubwa aswabia za kizalendo zikaigawanya biladi ya waislamu zaidi ya nchi hamsini. Na hii ikazaminia udhaifu wao na ikadhaminia kurudi kwao kwa nyuma lakini angalia wakia united states of america ni mkusanyiko waliokusanyika biladi nyingi nyingi lakini wamekusanyika chini ya kiongozi mmoja chini ya mwanamume mmoja wote biladi nyingi ziliyo za united states chicago New York wewe taaji zote hizi ni nchi kubwa kubwa ardhi zao ni kubwa kubwa zinafaa kuwa nchi afu kila moja lakini wote wamejikusanya chini ya mwanamume mmoja angalia wanapouongoza upeleka ulimwengu wanavyotaka wao leo angalia muungano wa EU European Union wao je natija yoyote. hauna natija yoyote. Kwa sababu vijinchi vyao kila mmoja ajidai bwana na bendera yake kushikamana kwao wameshikana lakini si kwa kuwa chini ya mwanamume mmoja kila mmoja ako kwao na ndio utaona kila wanapotoa resolution haifuati wametoa mpaka pesa moja wawe na pesa ambayo wanaita euro iwe ni common coin I na mean common sarafu inayotumika pia imewashinda kuifuata kila mmoja Mwingereza asematafuata atafuata pauni yake aitukuza zaidi ukija mjerumani e, pia naye atfuata yake dosmak na wengine wote kila mmoja utaona hawashikani kwa mshikano, ambao kwa kwamba utawaletea falah. ndugu zangu waislamu mshikamano na kushikana waislamu katika biladi za Kiislamu leo wavutiwa tuwavutiwa na miito kwamba eto uislamu wa washikane kwa msingi wa kikabila eti arab countries united of arab countries mshikamano wa nchi za kiarabu lakini kila kiongozi bendera yake na nchi yake haukufaulu wakaja na mwito islamic countries pia haukufaulu. Haito faulu ndugu zangu waislamu miungamano sample huu kwa sababu ni miungamano ambayo kwamba kwa amba, nikinyume kwanza na dini yetu na nikinyume na reality. Haiwezekani kuweko na viongozi wengi. Kila mmoja eti wao wata watatoka na kauli moja. La, haiwezekani. Kila mmoja atakuwa aona mwenzake yeye yu pelimi. Yua mlalia mwenzake iwamgandamiza. mgandamiza na matokeo yake inakuwa ni mtengamano vile vile ndugu zangu biladi za kiislamu tunadhaminiwa nguvu yetu na umoja wetu tangu za mtume sallallahu alaihi wasallam tulifaulu kwa kuwa na umoja wakiukua umoja wetu wa biladi zote za kiislamu chini ya kiongozi mmoja na hivyo hivyo ndivyo tutakavofaululu mpaka kere, kama kweli tutataka kufaulu ndugu zangu waislamu vile vile pia tukasema na tukathibitisha kuwa baada tukathibitisha kwamba yaani um, ku ya Uislamu na Waislamu haitopatikana ila kurudi serikali ya khilafa kwa sababu ndiyo itakayodhamini kiongozi mmoja kwa umma mzima Ndiyo pekee yake itakayodhamini kiongozi mmoja kwa umma mzima kwa hivyo tumekatikio na tukathibitisha kwamba ni lazima kusimamisha kiongozi mmoja kwa umma. Na tukathibitisha pia kwamba kurudi kwa kiongozi huyu ni la wajibu ni la lazima. Lakini sasa vipi tutamrudisha kiongozi huyu? Tukasema maulamaa waliotangulia tangulia, maulama wakubwa wa ambao kwamba mazhabu zao zenye kukubalika Suala la kusimamisha kiongozi Kwao haikuwa ni issue. Kwa hivyo hawakulizungumzia wala hawalikufanyia basi kwa sababu wao walikuwa chini ya, kyo, ya uongozi wa Kiislamu. Lakini kuanzia 1924 ilipovunjwa serikali ya Kiislamu, kulihitajika kufanyike basi ya vipi kusimamisha serikali ya Kiislamu? Vipi kuirudisha serikali ya Kiislamu? Na tukasema naAM Waislamu walifahamu kwamba kuna udharura wa kurudisha serikali ya Kiislamu. Tukaonyesha yale yaliyotokezea kukatokezea tukasema Wahindi wakaja kutaka kumhonga Mustafa Kamal au kumpa Mustafa Kamal na kumnasihi arudishe khilafa lakini yakakataa tukasema zikazuka harakati tofauti tofauti ambazo kwamba zikaja kwa miito ya kutaka kurudisha iza kwa Uislamu lakini tukasema zote hizi zikawa ni zenye kufanya makosa tukasema ni mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Kuanzia 1924 mpaka 1953 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuletia mwanachuoni mcha Mungu ambaye kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akampa ufahamu sahihi wa nini tatizo la umma nini msingi wa tatizo la umma na waislamu tuna matatizo tulipata matatizo mengi ilipovunjika khilafa matatizo yote yaliyokuwa katika mji wa maka ya yamerudi na zaidi kwa waislamu lakini je, vipi tutatatua matatizo haya Waislamu wakawa wakiruka tutengeze umoja turujishe ukuu waislamu waislamu wapendane wasaidiane saidiane Waislamu wakasema tuingie, uwanja wa jihad tupigane na makafiri tutaongeza vikundi ambapo kwamba tupambane na makafuri vikundi vya jihad Zikaja mbinu tofauti tofauti lakini zote hazikufaulu mpaka alipokuja takiddin anabahan Ndiyo akaja Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala akampa ilham na akampatia ufahamu suafi wa kujua kwanza nini tatizo na vipi kulitatua tatizo hili tatizo la Waislamu ni kurudisha maisha ya Kiislamu kwa kusimamisha khalifa kusimamisha amir al-mu'minin umoja wa Waislamu Ulimwengu mzima hili ndilo suluhisho vipi tutafikia katika hili pia tatibina na bahan hakutumia hawa zake au ku trial and error au kufikiria kwa kichwa chake akasema ni lazima turudi madamu Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kwamba sisi tunacho chema kiigizo chema cha kusimamisha darul islam ni mtume wetu ndiye wa kwanza aliyeisimamisha Darul Islam katika mji wa Madina. Sasa vipi aliisimamisha? Aliyelisimamisha tukifluki fluki fluk aliamka tu la la kamka zangu Madina. La, bali aliutayarisha mji wa Madina kuwa ni Darul Islam kwa manhaj ma'lum ma wa kauli ya Mwenyezi Mungu kudhibitisha fasbabi ma'tumar. La la la. Kwa aya Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala, "Kul hadhihi sabili" ad'u ila allahi ala basira ana wa ittabani kwamba hii ni njia yangu na mwenyezi Mungu ulinganizi wa mtumi swalla allah ulikuwa wazi na kufaulu katika hili mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam au taqdinan nabahan mwanzilishi wa harakati ya hizbu tahrir kwanza alimsoma mtume sallallahu alayhi wasallam sira yake akajua kuna mambo ya kimisingi aliyoyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. La kwanza ni kubuni harakati. Mtume sallallahu alaihi alibuni harakati. Alikuwa akiwalingania watu jumla, lakini kila anayekubali, ywamchukua, ywampeleka katika mafunzo ya siri katika Darul Arqam ibn al Ya yakumakinisha na Uislamu, fahamu wa Kiislamu. Hii ni ya kwanza kwa uaya Mwenyezi Mungu walta minkum umma yaduuna ila alkhair yamuruna bilma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaiika humul muflihun fala ni lazima kuweko na harakati yenye kuamrisha mema na kukatazaovu na wema kilele cha wema leo ni kutwabikisha sheria za Mungu ndiyo wema wa juu ambao kwa kweli na kilele cha uovu tutakachokato ambacho tutolazimika kukikataza ni kutohukumu na sheria za Mwenyezi Mungu ndugu zangu waislam, alifahamu haya taqidina na bahal ndipo akabuni harakati ya hizbu altarir harakati hii pia ni lazima iwe na mambo matatu kwanza iwe na lengo harakati ambayo inatarajiwa kufaulu lazima iwe na mambo matatu la kwanza iwe na lengo harakati lazima hiyo na lengo na lengo leo la Kiislamu lengo la harakati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni din. Huwa huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dini haqq liyuzhirahu ala lad kulihi. kullihi hili ndilo lengo la Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumilizwa kulingania Uislamu upate nguvu na ubwana udhihiri juu ya mifumo yote ya kidunia na harakati yoyote kuleta natija ni lazima ibebe lengo hili. Leo harakati ya Hizbu Tahrir ndiyo imebuniwa juu ya lengo hili, kutaka kuleta Izharuddin Ambayo tuna yakinini hairezi kupatikana ila kwa kusimamisha serikali ya Kiislamu, kusimamisha Darul Islam ambayo itatobitisha sheria za Allah Subhana wa Ta'ala katika mgongo wa ardhi. Jambo la pili, harakati ni lazima iwe na manhaji iwe na mwong, na njia yake ambayo kwamba amba kufikia lile lengo na manhaj pia ndo kizangu wa ni lazima itokamane na Uislamu manhaj tutaipata wapi ya kurudisha Uislamu manhaj ni manhaj ya mtumi صلى الله عليه وسلم kutoka alipoanza kuulingania Uislamu mpaka alipo asisi Darul Islam katika mji wa Madina hapa katikati ndiyo tupata manhaj ndia ya vipi leo pia tuweza kutobiki kusimamisha darul islam ndugu zangu wa islam manhaj ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa na marhala tatu marhala tusiria Marhala ntumizo ya Islam ilikuwa ni marhala ya siria, marhala ya siria tukasema ni kutayarisha wana kutayarisha waislamu na ufahamu wa kiislamu, kuwajenga na shahsia za kiislamu, kuwajenga na hisia za Kiislamu na hamasa za kiislamu wasichukie ila nalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wasifurahie ila linalomfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kazi ya harakati ni kuwajenga wanaharakati wake kwa ufahamu huu Ndiyo leo harakati ya Hizbu Tahrir inajenga wanaharakati katika maalumat na, na classes ambazo kwamba ziko wazi zinaenea zimeenea katika kila biladi za Kiislamu Hizbu Tahrir na Waislamu wa islamu. inawachukua yule aliyekubali kwa, kwa na fikra za Kiislamu inamchukua inamleta na inamjenga na ufahamu wa haya Tumesoma miaka ya kusoma lakini haya hat kuyapata haya nisingeliweza kuyazungumza. Isipokuwa ni baada ya Hizbu Tahrir, mimi kwanza kuvutiwa na Hizbu Tahrir fikra zake na malengo yake na mimi nkaamua kuji kuifuata Hizbu. Hizbu nawekaniambia njoo kaa chini hapa. Ngoja tukujenge, ngoja tukufahamishe Uislamu kama mfumo kamili wa kimaisha. Duki zangu wa Uislamu baada kuwajenga wana harakati sasa watoke katika society kujaribu kuvunja kila yale ambapo kwamba yanapotosha umma kuanzia msingi leo wakati wa wa salamu ilikuwa ni ushirikina leo ni ushirikina mambo leo fikra ya fasluddin anilhaya lazima tupambane nayo kwamba dini na maisha ni vitu kando dini na maisha ni vitu kando hii lazima tupambane na fikra kama hizi na ndiyo, katika e, fikra ya Ibaba takidina na bahali katika kulifahamu hili akaanza kule kujibuni harakati kuwjenga ona harakati na marhala ya pili kuanza sasa kutoka katika jamii kugonga fikra za leo kama vile ilmania demokrasia uhuru na fikra kama hizi ambazo ndizo zilizopotesha vijana wa Kiislamu zinazopotosha vijana wa Kiislamu leo vijana wa Kiislamu kujifananisha kwao wajifananisha na kina Messi Wajifananisha na kina Ronaldo, wajifananisha na kina Fabregas ndio vipimo vyao maskini, na ni kwa sababu ya ufahamu ambayo kwamba ni ufahamu basi ambao maskini, lakini watakaniwa waislamu, wajengwe kwa fikra za Kiislamu ili kuweza kuyafahamu haya. Na katika hapo hapo ni kuomba nusra, marhala jambo lingine katika marhala hii ni kuomba nusra ya kutwibikisha uislamu mtume swalla salam akaomba nusra kwa makabila akapata kabila la aus na khazraj wa madina wakakubali kumpa nusra akasimamisha uislamu na leo ndugu zangu katika biladi za kiislamu biladi ambazo tutaraji usyala kiislamu harakati ya hizbu taharir, inaingiliana na wanajeshi katika biladi za kiislamu hawa ndio ahlun nusra Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapotia taufiki katika jeshi la nchi moja tu. Au zaidi. Wakiamua kumng'oa kibaraka na kumsimamisha kiongozi wa kweli, itasimama Darul Islam dugizangu wa islamu, imma makafiri wapende au wachukie. Itasimama kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio minhaji ya Hizbu al-Tahrir. Lakini minhaji hii harakati nyingi zilizobakia nyingi zimepotea katika shuruti hizi. Na sharti ya tatu ya harakati ni lazima iwe na muundo mzuri muundo thabiti muundo unaotokamana na no, Uislamu muundo wa harakati sabit ni muundo ambao kwamba ni fungamano la wanaharakati na fungamano hilo ndiyo fungamano la jamii nzima nao ni fungamano la kiitikadi Waislamu waunganishwa kwa itikadi ya la ilaha illa Muhammadur Rasulullah waache fikra za kikabila fikra za kizalendo kwamba huyu ni mtukufu kwa sababu ni mweupe huyu ni mweusi ni duni lao kisango wa islam inna akramakum inda Allahi. atqaakum bora wa mwenye tokaye kwetu kwa, kwa, kwa Mwenyezi Mungu ni yule atakayemcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa zaidi kwa hivyo utaona kwamba hizbu tahrir. leo msemaji mkubwa wake ni mtu mtumwausi kijana mweusi wa Nigeria aitwa Taj Mustafa mwasi lakini kwa sababu ameibeba hizbu na amejengeka kwa fikra za Kiislamu wazungu hawakusema au huyu ni mzungu huyu ni mwafrika huyu hatuwezi kumpisha wamempisha na yeye ndio mzungumzaji mkuu katika katika ndani ya England katika harakati ya Hizbu Tahrir ndugu zangu islamu hivi ni manhaj ya Mtume wa salam na ndio harakati itakayoweza kuleta natija akulu qawli hadha fastaghfiruli walakum innahu wal ghafurur rahim